Bismillahir Rahmanir və rəhimli Allahın adı ilə. Vel-Asr And olsun axşam çağına. fi xusr. Həqiqətən insan ziyan içərisindədir. İlləl-ləziyinə əmənun və amilu s-salihəti bil haqqı və tevəsəv bil sabr. Yalnız iman getirib yaxşı işlər görənlər, bir-birinə haqqı məsləhət görənlər və bir-birinə səbirli olmağı məsləhət edənlərdən başqa.